Kapitel 22 Deretter gjorde Jerusalems innbyggere hans yngste sønn Akasha til konge i hans sted. For den røverflokken som sammen med araberne kom til leiren, hadde drept alle de eldre sønnene. Og Akasha, Jehorams sønn, begynte å regjere som konge i Juda. 22 år gammel var Akasha da han begynte å regjere, og i ett år regjerte han i Jerusalem. Og hans mors navn var Atalia, hun var sønnedatter av Omri. Også han vandret på Akabs husveier, for hans mor ble hans rådgiver med hensyn til å handle ondt. Og han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øynene, liksom Akabs hus, for det var de som ble hans rådgivere etter hans fars død, til ødeleggelse for ham. Det var også etter deres råd han vandret, slik at han dro av sted med Jehoram, Akabs sønn, Israels konge, til krigen mot Hazael, kongen i Syria, ved av mot Gilead hvor skytterne så traff Jehoram. Derfor ventet han tilbake for å bli helbredet i Israel, for de sårene som de hade tilføyd ham ved Rama, da han kjempet mot Hasael, kongen i Syria. Når det gjelder Azaria, Jehorams sønn, Judas konge, så dro han ned for å se til Jehoram, Akabs sønn i Israel, for han var syk. Men det var fra Gud Akashas undergang kom ved at han dro av sted til Jehoram, og da han kom, drog han ut med Jehoram til Jehu, Nimshis sønnesønn, som Jehova hade salvet til å avskjære Akabs hus. Og det skjedde, så snart Jehu hade innledet strid med Akabs hus, at han fant Judas fyrster og sønnene til Akashas brødre, som var Akashas tenere, og han tog til å drepe dem. Så begynte han å lete etter Akasha, og de tok ham til slutt til fange mens han gjemte sig i Samaria, og førte han til Jehu. Så slo de ham ihjel og begravet ham, for de sa, «Han er sønnesønn av Jehoshaphat, som søkte Jehova av hele sitt hjerte.» Og det var ingen av Akashas hus som hade nok kraft til å overta kongedømme. Og Atalia, Akashas mor, så at hennes sønn var død. Da stod hun opp og tilintet gjorde hele den kongelige etten i Judas hus. Men Jehoshaphat, kongens datter, tok akasha Akashas sønn, og stjal ham blant kongens sønner som skulle slås ihjel, og førte ham og hans amme in i det indre rommet, sengekammeret. Og Jeho-Sabbat, kong Jehorams datter, presten Jehojadas søstre, hun var nemlig Akashas søster, holdt ham skjult på grunn av Atalia, og denne slo ham ikke ihjel. Og han fortsatte å være hjemt hos dem i den sanne Guds hus i seks år, mens Atalia hersket som dronning over landet.